El Magatzin de Cabiló Ràdio, un espai mensual d'actualitat i informació del poble de Seia. Bon dia, avui és dilluns 10 de desembre i comencem l'informatiu de Cabiló Ràdio amb els titulars de la informació més destacada. Es crea una comissió liquidadora per a gestionar la dissolució de la Mancomunitat de la Bonaigua. La dissolució es fa per acord de tots els ajuntaments que la conformen. L'Ajuntament de Sella assegura que intentarà que el poble no paga els deutes dels altres municipis i es planteja com gestionar a partir d'ara el servei de recollida de la brossa. S'inicien les obres als carrers Sant Vicent, de l'Ol, Sant Antoni i Anexes. L'obra es fa en estos carrers per atendre les queixes dels veïns. El pressupost és de 137.000 euros. El Banc Sabadell absorbeix de manera definitiva la caixa d'Ahorros del Mediterrani. La caixa desapareix tal i com la coneixíem fins ara i el Banc Sabadell culmina el seu procés de creixement basat en l'adquisició de caixes regionals. La integració podria afectar el finançament de les pimes valencianes així com els inversors de la CAMP. Antonia La Gran Pérez rep el Premi MEMBA per a les dones emprenedores de l'associació MEMBA. La sellar d'Antònia Concòria és homenatjada en la segona gala comarcal de l'Associació per al Desenvolupament de Dones Emprenedores de la Marina Baixa. Han sigut guardonades 14 dones de 14 pobles de la comarca per la seva trajectòria professional i l'aportació a la societat. La Mancomunitat de la Bonaigua, de la qual el poble de Sella forma part des de l'any 2006, està en procés de dissolució. Segons ha explicat l'alcaldessa de Sella i presidenta de la Mancomunitat, Natàlia Rández, la dissolució s'ha sol·licitat per acord de tots els ajuntaments membres perquè els deutes dels municipis que la formen en les empreses que s'encarreguen dels serveis s'arrosseguen des de 2007 i són ja molt elevats. A més, segons ha dit, es tracta d'un deute important, Solidari, És a dir, que tots els municipis han d'assumir el deute de la resta i per tant els municipis més xicotets com i se'n perdent perquè segons l'Ajuntament tenen un deute menor. Per tal de fer efectiva la dissolució s'ha creat una comissió liquidadora que en un termini màxim de 3 mesos haurà de determinar quines aportacions fa cada municipi. Hernández ha explicat que no volen que el deute siga solidari, perquè Sella només deu 21.000 euros d'un total de 900.000 euros i no vol pagar-ne més pels deutes dels altres ajuntaments. Ha assegurat que està treballant fort perquè el poble de Sella no hagi de fer front als deutes d'altres municipis. No obstant, la Mancomunitat ha adjudicat a Sella un deute proper als 36.000 euros, cosa que l'Ajuntament nega i atribueix a duplicacions de factures o errors en els comptes. Serà la comissió liquidadora qui estudia el cas i determina qui té la raó. La Mancomunitat de la Bonaigua està formada pels municipis de Sella, Relleu, la Torre de les Mansanes, Tibi, Bussot i Aigües de Bussot. Al poble de Sella, l'únic servei que li dona ara per ara és el de recolliment de la brossa, malgrat que en podia haver donat molts més. Les finalitats de la Mancomunitat són les prestacions socials, la prestació del servei de control sanitari d'animals de companyia, el desenvolupament local i la contractació i prestació de tota classe d'obres, serveis i subministraments de competència municipal. Però en el cas del nostre poble, només s'ha utilitzat per a la recollida de la brossa, ja que els serveis socials els tenim en conveni amb l'Ajuntament de Finestrat. Per tant, amb la dissolució de la moncomunitat, caldrà buscar una nova manera de gestionar aquest servei. L'alcaldessa de Sella ha explicat que estan estudiant la manera de fer-ho, i entre les possibilitats que barallen està la de buscar empreses de recollida, gestionar-ho des del propi Ajuntament, o bé, signar convenis amb altres ajuntaments. Segons les dades que ha donat l'alcaldessa, el poble de Sella acumula una tonellada de brosso al dia, una quantitat molt elevada. Segons ha explicat Hernández, si els vells de Sella separaren i reciclaren més, es enxiria més barat perquè per cada tonellada selectiva hi han uns ingressos addicionals als ajuntaments. Ha apuntat també que des de l'Ajuntament s'estan plantejant fer campanyes per promoure la conscienciació ciutadana per tal que la gent separe més la brosso. Ja han començat les obres als carrers Sant Vicent, de l'Olm, Sant Antoni i Annexes. El termini previst per a l'execució de les obres és de 5 mesos i el pressupost és de 130.000 euros. L'alcaldessa de Sella, Natàlia Hernández, ha explicat que s'estan obrant aquests carrers per a atendre les peticions dels veïns, ja que molts d'ells s'han queixat per humitats. Ja s'han acabat les obres del parquet del Bolillo, pressupostades amb 12.000 euros. Hernández ha apuntat que aquesta obra s'ha fet des de la Diputació per adequació de zones verdes i també ha avançat que l'any que ve es reprendran les obres del carrer Vicente Soler Alemany-Carreró, més coneguda com Calle Proyecto. Com m'han pogut comprovar els ciutadans de Sella a través dels panells de la caja Ahorros del Mediterràneo de la plaça Major, ja s'ha fet efectiva l'adjudicació d'aquesta caixa al Banc Sabadell. Es tanca així el procés de rescat de la CAM, iniciat ara fa un any, que ha sigut el més car de la història financera espanyola. Ha costat 5.249 milions d'euros. El rescat es va haver de fer pel fracàs que va experimentar la Caixa a partir de 2007 a causa del control polític del Partit Popular Valencià, el boom de la construcció i el malbaratament de recursos. Ara per ara, l'adjudicació al Banc Sabadell no afecta en res als clients que tenen els seus ingressos en la Caixa. No obstant, alguns especialistes apunten que la integració podria tindre efectes sobre les condicions d'accés al finançament de les petites i mitjanes empreses valencianes, sobretot les de les comarques de la Cant. Això es deu a que ara hi haurà més intermediaris i més distància entre l'empresa, de naturalesa catalana i que a la Cant no tenia pràcticament implantació, i les pimes. I per tant, la informació del client fluirà amb major dificultat dins de l'organització. També s'han vist afectats alguns dels seus inversors i es veurà afectada l'obra social de la Caixa. Amb aquesta fusió, el Banc Sabadell completa la seva estratègia de creixement basada en l'adquisició de bancs de naturalesa regional, com és el cas de la CAM. Aquesta estratègia li ha permès multiplicar per 7 la seva xarxa d'oficines en els últims 25 anys. Però, sobretot, la fusió significa la desaparició de la CAM tal com la coneixíem fins ara, que comptava ja amb un centenar d'anys d'història. Antònia La Gran Pérez, més coneguda com Antònia Concòria, ha sigut guardonada amb el Premi de Dones Emprenedores de Memba, l'Associació per al Desenvolupament de Dones Emprenedores de la Marina Baixa. Ha rebut el premi en la segona gala comarcal, celebrada el dia 23 de novembre a l'Auditori de la Núcia. En la gala es va homenatjar a 14 dones de 14 poblacions de la Marina Baixa per la seva trajectòria professional i la seva aportació a la societat, en el cas de Sella, la selecció es va fer entre Natividad Martínez, Pilar Agulló i Antoni Alagran. L'objectiu de l'acte era donar visibilitat i reconeixement a aquelles dones de tota la comarca que han treballat anònimament durant tota la seva vida, de manera solidària amb la societat i han contribuït al creixement dels pobres. Així ho ha explicat la presidenta de l'associació MEMBA, Maria José Tent. Ellas son las representantes de las mujeres de sus municipios. ¿Y por qué? Porque hay que visibilizar a la mujer, hay que hacer actos que reconozcan la labor y la trayectoria profesional de la mujer. nosotras aportamos, contribuimos y queremos ser reconocidas. Fins així la informació del mes de desembre. Tornarem amb més notícies el mes que ve. Anem ara amb la secció d'entrevistes. El passat mes d'octubre es va triar la nova comissió de festes, que en guany està formada per gent molt jove. Sergi Garcia i Antonio Pérez s'han encarregat d'entrevistar a dos dels seus membres per explicar-nos tots els detalls d'aquesta nova comissió. Qui pregunta ja respon, qui respon també pregunta. Bé, encetem el nostre apartat d'entrevistes amb la comissió de festes de l'any 2013 i en aquest dia d'avui ens acompanyen Maite Soler, presidenta, i David Mas, vicepresident. Hola, salutacions als dos. Salutacions. Hola, salutacions. Sembla que heu començat amb ganes. Molts anys fa que esperàveu ser nomenats majorals? La veritat és que havia gent que, que sí que volia fa temps ser comissió, altres que no al final aconseguit que tots estiguen contents d'haver ixt però vamos en principi no tenní sí, però que si no tenim molt clar tots si l'any passat arma ceera eh? si l'any passat o l'anterior vos haguerem anomenat no, ho tenníem en ment que hi havia aquesta possibilitat Home, en ment ho teníem de fa temps però no ho tenníem clar del tot bé eh, quan vau escoltar el vostre nom com a majorals de l'any 2013, aquest diumenge, després de la professió, què vau sentir? Quins eren sentiments quan vau sentir el vostre nom? Doncs pues que parega mentira, eh, crec que som l'única comissió que vam aplaudir com es van nomenar en, en l'església. Sí, sí que sí els que de veres que van, van aplaudir. Jo estava allí un poc sorprès. dic sí que. A la verdad es que estaven eh, no esperàvem, ens esperàvem, ens ja. Sí. Eh? No esperàvem, ja fa un preil dans que la cosa anava comentantse, però l'any passat tantes voltes que mos odia la comissió anterior, ja no sabíem si seria de veres o què. Però bé, ens van traure i són molta gent, diuam, de moltes ganes. Diria alegria, no? Sí, sí. I sí. parlant de gent, quans majorals són? I de quines barraques, perquè sé que són de varies barraques. També pero... Divos que heu decidit convidar amics vostres per a ser majorals junt a vosaltres. I això, el motiu? Doncs pues, som 29 persones, eh, som la barraca d'Esfas i Fortetes, i a part pues, gent que ha sigut d'una barraca o d'altra, que per circumstàncies diverses no eren de, de les barraques, però bueno, com són amics nostres de sempre, pues, hem decidit que formarem part de la comissió nosaltres. Va. Sou conscients del que suposava treballar durant un any per a les festes? Home, conscients? Pensa que sí. A més, l'inici que hem tingut és prou prometedor. Estem molt satisfets de com han començat. Tota la gent està amb moltes ganes i esperem mantenir aquesta il·lusió durant tot l'any de majoria i fer el màxim actes possibles. La, la veritat que, com dic, de moment, estem prou contents. Això està molt bé. Eh, què vos anima a ser festers? Sabeu que existeix la possibilitat de negar-se a ser quan et nomenen, encara que no tinguem seguidors. A vosaltres, què és el que vos ha animat a ser festers? Pues la veritat que el que ens anima és que pff, pràcticament tots vivim a Sinsseia iixim a tots les actes sempre entenent que ser comissió és una feina que si no fas gent com no poden disfrutar de les festes. Aleshores, ho han pres ganes perquè volen que la gent disfruti igual que nosaltres han disfrutat de la feina de, de les altres comissions. Com recordareu, la comissió de festes del 2008 no va nomenar majorals i es va crear momentàniament l'assemblea de barraques. Què opineu de l'assemblea de barraques? Bé, personalment, en aquell moment... Quan es va crear l'assemblea de barraques, jo no vaig estar involucrat en aquelles primeres reunions, però pel que sentia els comentaris de la gent, havien idees molt bones, molt positives, que segurament haurien anat en benefici de, de, la, de la festa, com el sistema rotatiu, etc, el control de, de certes coses que segurament hauria sigut positiu, penso jo. Sí, jo penso que estaria tot més controlat i es garantiria la continuïtat en en les comissions de festes, i... En fi, que considereu que és una cosa positiva? Jo penso que sí. Canviant ja de tema, el diumenge de festes va ser com quan ens van anomenar majorals, vau començar, es pot dir que en tots sants, més o menys, però més o menys ja porteu, més o menys porteu ja més d'un mes fent feina. Què? Com va aquesta experiència? Bé, bé. Jo penso que bé, des de recorda que el, el domenge nos van taver els majorals, vam a la església i vam anar tots tots junts a veure el castell, que passat el van veure en un lloc on no l'havíem vist mai. Tots, tots junts allí i ja van començar, lo primer que van fer va ser crear grups de WhatsApp, grups per internet, de Facebook, començar a parlar. El, el mateix dia van prendre la feina ja, amb molta il·lusió. Ens van reunir eixa mateixa nit a la baracada des de fases. El següent divendres també van fer la primera reunió, van començar a crear, van crear com a associació, feines administratives, van crear grups, tota una sèrie de feines que ho vam agarrar amb moltes ganes. I bé, des d'entonces han fet les les valls. Sí, de moment la cosa va bé. Hi ha molta disparitat de caràcters i tal, però si tots posem una miqueta de la nostra part i ens aguantem uns altres, doncs pues, suposo que anirà bé. No, és que sóc 29. Això s'ha de notar també. Com hem dit al principi, sembla, i esteu dient ara també, que he començat amb moltes ganes, es veu, jo com a persona que viu al poble, veig molt moviment en la comissió. Teniu pensat fer alguna cosa diferent al llarg de l'any, alguna sorpresa? Home, si vos ho diem no seria sorpresa, no? <ríe> Però que, que hem d'esperar alguna cosa, segur. Home, en principi intentarem fer algo diferent, que no s'ha ja fet. Home, ja hem vist, per exemple, en, en Tots Sants, la decoració que heu preparat, manualitats, ahir voreu, en realitat que heu treballat molt, per ara també... En... A mi m'han arribat rumors de que n'hi ha possibilitat de fer bingos temàtics en quant a la convidada, I no sé si això són filtracions Home, no de les, del tot certes... Home, de, de les convidades, la veritat que intentem tindre molt en compte. La gent que va al bingo sempre treballa les, les convidaietes eh, i sempre fija en eixes eixe coses. De I fet, no, les... el primer bingo que vam fer vam mm. oferir bunyols i, I mistella a la gent. Eh, I després, com sempre, no? roses i, i la picaeta sí, habitual. I respecte al que comentaves de les, de les festes novedoses o alguna sorpresa, convé a dir, Maite, no anem a dir res, però... Intentarem. Intentarem innovar. Alguna sorpresa hi haurà. A banda de les, les habituals festes, que ja venen sent una tradició. Molt bé. Vale, ben, quasi, quasi m'ho contestat a la següent pregunta, que era que el calendari d'actes majorals està molt definit i hi ha una sèrie de coses que, si no són obligació, són quasi, quasi una, una barbaritat negar-se a fer-les, però sí que teniu alguna novetat com a en festes o campionats. Per tant, vaig a passar a la següent pregunta que és que, encara que és molt pròmter, vosaltres considereu que la situació econòmica que ens envolta, que afecta pràcticament a tot, pot afectar el que és el finançament de les festes? Home, per supost. Jo penso que sí. La gent té cada vegada més retinències a l'hora de gastar certs diners en coses com eixir al bar i anar al bingo... Però mitjar una nitveja la gent no està molt animada a gastar 50 euros per eixir a sopar. O sea, sigui, són coses en les que contem. Clar que ja, igual toca treballar quasi més que anys anteriors per a poder arreplegar la mateixa quantitat de diners. Bueno, per això estem intentant fer coses, la batida fa dos anys o tres que no es feia, no? Pràcticament 3 anys. Este any l'han fet, mos eixiu provés, dir, intentar fer coses més coses de les que normalment es feien perquè sabem que la situació que, en, que tenim ara no és. Sí sabem que sabem l'any en el que estem possiblement deu anys en aquest aspecte de crisi siga pitjor encara que l'any anterior. bé però tot això contem en, en això i, i anem a intentar suplir-ho en, en el màxim esforç i en el màxim interès en, en arreplegar el màxim de no, replegarem i... el que puguem sí. i en relació amb el que replegarem es no, faran no... unes festes o altres. Sí, no, no ens hem marcat eh, opció, claro. un objectiu, de no, simplement el màxim possible. I en tota la il·lusió que tenim i les ganes, intentar fer el, les, les millors festes possibles. Creieu que el recolzament de les institucions oficials és suficient? O penseu que es poden millorar algunes coses per alleugerar la feina dels majorals? Perquè fa les administracions, com poden ser diputació o conselleria, sempre han estat al costat de les, de les festes, de les, de les pobles, però últimament sabem que amb la crisi les ajudes han anat reduint-se. Ho tenim en compte, com a comissió, comptem en això, sabem què pot passar, però bé, seguirem demanant-ho i, i intentarem que seguisquen aportant les ajudes necessàries. I l'administració local... És cert que als últims anys ha hagut una milloria de, de les col·laboracions, el muntatge de, de fira, neteja de carrers, muntatge del, del, del temblete. Intentarem mantenir el màxim contacte possible amb, amb l'Ajuntament perquè a, per a ens ajudin en tot el que, el que estigui en la seva mà. Perquè al final del, del que es tracta és d'intentar alleugerar un poquet les feines majorals i que una feina que fas de manera altruista, que cada volta siga més senzilla de tot a terme i que tu pugues fer aquesta feina amb les més ganes possibles. Home, nosaltres pensem, bueno, i contem en que l'Ajuntament mos ajudarà en tot el que puga, penso jo, i... I és en el que contem, vamos, que ja que estem fent una feina per tot el poble, pues, també esperem que l'Ajuntament ens recolze el màxim possible, des del que estigui en les seues mans, clar. Sí, per exemple, des de la Conselleria de Cultura, de festes, si fem campionats d'esports, també li podem solicitar qualsevol cosa i intentarem, des de les tindrem informats de totes les actes que fem i en i els demanarem ajuda en tot allò que estigui en la seva mà. Cal tenir una bona relació per a poder aconseguir sí, coses. Sí, sí. Home, per suposto, bona relació i y... que... Fins a cert punt, més responsabilitat d'ells, no només de la comissió de festes, que tot la, tota la feina que fa la comissió durant l'any funcione. D'alguna manera, eh, durant l'any es fan bingos, es fan ball, es, es dinamitza molt tant a la joventut com a la gent major del poble. Que això segur que des de la rejuderia de, des, des de diferents rejuderies de l'Ajuntament estem en compte i, i segur que sense se ajuda per a que això siga siga possible. Bé, i ara anant a una cosa més concreta relacionada amb el tema de subvencions com és la qüestió de la Fira. En els últims anys moltes comissions s'han plantejat el fer-la o no depenent de si es donen subvenció o no. Vosaltres això us ho heu plantejat? Dependrà la Fira de si hi ha subvencions o a bo a hacerla no ne va a hacerla ahora es'ara en, d'ara, cara és un tema que no van parla d'ell de estem encara en alta en altres actes que estan més, més pròxims sí que es deberes que ahora la finalitat de la sí. comisió no le manengaamos traure diners per a sufragar el gastos de festes si la fira no nos aporta ningún ingrés pues probablemente no ens pensem més que no, si, no fer-la no fer sinó intentar que és la dinàmica de la fira per intentar treure diners d'altra part més que fer-la o no si, si hi ha subvenció sí, si no no jo no m'enfocaria d'ahir intentarem buscar un equilibri entre les, entre les ajudes que puguem tindre per a fer l'acte Eixe que és un acte que, que, es, que ve fent fa molts anys però que sí que detectem pot ser que està un poquet agotat en el que és el, el, el, el model que té, no? Entonces sí que mos podríem plantejar, ja dient, que no van hem tan encara, són no? opiniones No canviar radicalment lo que Clar. és la fira, sinó donar-li un xicotet gir pa intentar canviar un poquet que siga algo més, ho sí. Mo sé, sea, modern tampoc, no sé com diu, algo més actual i, I, i atractiu. Y te la fira és es que tots els anys és lo mateix, lo mateix, lo mateix, entonces sí. la gent... Yo penso que també estau un poc cansat de que tot les anys siga igual. Però final... o sea, no cambiar la fira totalmente de de model sí, o de sea, no de formato, sino intentar Al final que siga un acte comés, comés algo... com un acte de la comissió que allotgeix acte el, el el finances y a part traus una un xicotet benefici per, per a tirar al sac de les festes que sigui un acte que quasi, quasi, que es puga financiar i sol sense dependre de les subvencions que cada volta són més incertes. I que aconseguis que és el més atractiu possible per atraure claro, el, que la màxima La qüestió és atraure gent ací sí, i si és algo tot els anys igual pues, la gent està sí. i, igual un poc cansat de... Respecte a la Fira, independentment si hi han ajudes o no externes, per supost, ahí pensa que l'Ajuntament és un acte que deu estar pendent, pendent de la comissió, no només que la comissió li comuniqui a l'Ajuntament les coses, sinó que ells estiguen pendents del, eh, aneu a fer-ho, com aneu a fer-ho, perquè és una cosa que s'ha instaurat de fa molts anys, però, com diu Maite, un poc agotar en alguns aspectes que la, que la, que la formen. I que la comissió té altres prioritats, mm. que no és el parar a fer una fira per atraure turisme al poble o això, sinó que la prioritat de la comissió és, és que no és la finalitat de nosaltres, això. Oh, eh? Exacte. Sí. Bé, pràcticament estem immersos ja en la campanya de Nadal. Quines activitats més immediates teniu per davant? Ben, les properes setmanes el que hi ha que dir que com ja ve senta habitual, de manera general dissabtes per la nit i diumenges per la vesprada seguirem amb les, amb les bingos. Després n'hi ha algun ball que podem fer com el de Santa Cecília i després ja vindran les grans festes del Nadal. Sí, que ara el Nadal ja doncs, farem... Eh, bingo i Ball el dia 24, en eh, Nit Bona. Eh, aprofitarem el dia 25 per a fer també Bingo. I després, en eh, Nit vella, com muntarem la carpa un parell de dies abans, pues intentarem fer també Bingo alli en la carpa i el sopar, i el sopar de Nit vella, que és... Lo... L'acte estrella de, de la campanya. Sí, l'acte estrella de la campanya. de no, sopar, la festa... Que acabareu a lo grande en la cavalgada de Reis. Teniu pensats els Reis? Eh, pues si no. dient la veritat és que no han parlat... No hem passat. Res de... Ja de, res de ni, Primer de és el Pare Reis, Noel. Sí. Clar, clar. El, el, el, Noel, Noel, eh? el Pare Noel. De, de, de. Farem un càsting. Tenim una idea, més o menos, però... A veure, jo crec que la gent, també, mirant la fisionomía al físide de del de, de mayoral otra una idea de que fosser pare nou si la garrentes mayorals ah molve molve ja vorem ja vorem b doncs ja hem arribat al final de la entrevista i per a finalitzar ens agradaria que deixareu un missatge per a quins escolta possibles que de bingo, vais i totes aquelles activitats que aneu a realitzar al llarg del vostre any de comissió. Dir que fins ara estem molt contents en la col·laboració que, que hem tingut, en tots els actes que hem fet i esperem que la gent segui col·laborant en tot en, en la comissió 2013. Moltes gràcies als dos per haver estat així amb nosaltres i esperem que ho passeu molt bé en aquest any com a majorals. I, per supost, que tingueu èxit en totes les activitats que proposeu i que al final pugueu fer les festes que voleu. Moltes gràcies a vosaltres dos també per haver comptat amb la Comissió 2013 per a fer la primera entrevista i esperem que tingueu també èxit en el projecte. Així és, gràcies. Convidem, com ja hem dit abans, a tot el poble a participar de tot el que fa a la Comissió de Festes. Hem intentat fer les millors festes possibles.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 de la memoria qué va a pasar en septiembre de 1965 al pla del espía la próxima semana en cabiló radio Passejant per Espinards podem trobar misèlits, fongs i esclatassants. Sobre la formació recollida i cuina ens parla Pere, el reportatge. Acaba la tardor i amb ella acaba també la temporada de l'esclatassant. Les crotasangues, es dubte, el bolet comestible més conegut al nostre poble. En cara que, com sabem, la seva fama s'estèn també a gran part del país. I és es que este bolet crece a Quessbolet creix pràcticament a tota la mitjà est de la península i alesilles Balears. És tanta la seva popularitat i extensió que en cada regió la nomenen a la seva manera. Encara que es pot generalitzar el nom de níscalo en castellà o rogelló en català. Baix si el nom de crotasangs s'amaguen en veritat dues espècies de bolet molt paregudes en aspecte i propietats, el lactàrius sanguiflus i el lactàrius deliciosus. La diferència principal està en el color del làtex que produeixen quan són tallats. Així, mentre que en el lactàrius sanguiflus és de color vermell fosc, el làtex produït per lactàrius deliciosus té un color més tarantio. L'esclatasant creix especialment en pinars i boscos mixtos, preferiblement pinars joves, des del nivell del mar fins a mitja muntanya vol la calor i en Espanya sol aparèixer en espinars de les regions properes al Mediterrani, en boscos asellaats i de terres baixes. Entre les dues espècies d’escala de sang, el lactèrius sanguiflus es va fent més rar a mesura que augmenta l’actitud, mentre que el lactterius deliciosos és més freqüent en terres altes i fresques, o a les sombrilles. En Sella, l’escatasang creix per molts trossos: la zona de la carrasca, l’alt de planes, per tot el barran de l'arc, tant en la part d'ombria com la Solana, en Penyoprim, Tantacucos, el Pinaré de la Solana, la costa de Xarquer, o en l'ombria de Tagarina, pel Cerrello, el Morro de Carlos, i algun tros més que quan algun el nomena o fa com si contant un bon secret. Tot i que en el nostre terme puguem conèixer estos pinars on creixen els esclarecants, són quasi més importants les condicions meteorològiques de cada any. Bàsicament, el que necessita per tindre, una bona acollida d'esclarecants són pluges abundants en agost i setembre per a crear saó en el terreny abans de la temporada que va d'octubre fins a desembre. Les pluges, juntes a unes temperatures relativament càlides, asseguraran unes escampadisses generoses d'escla de sang. La combinació de les condicions climàtiques i del terreny poden fer, fins i tot, que el sabor de l'escla de sang lleugerament. Per tant, ja que el que volem és menjar-nos estos bolets, conèixer un bon terreny on creixen, és una garantia de tindre un bon plat per endur-nos a la boca. I aprofitant que parlem d'un bon plat d'escoltassants, la veritat és que existeixen moltes maneres de cuinar-los, tot i que la més comuna en cella és la de fer-los a la planxa, amb un ratlle d'oli i un poc de sal. Però també es poden fer fregits amb alls o fent un guisau amb tomaca, amb pebrera, un poc de carn, etc. Cal saber que el bolet que acabem menjant-nos que és, en veritat, la part visible d'un fong que creix baix terra. Aquest fong forma un extens inicial que ocupa el substrat i que cada temporada florís amb els anhelats bolets. Per tant, de la cura amb què tractem aquest fong és com podrem assegurar una bona collita en tots el miceli que forma el fong de l'Escatasang viu associat amb els pins formant les micorises, una associacions simbiòtiques que proporcionen aigua amb salts minerals als arbres a canvi d'aliment per al fong, fins al punt que la dependència que tenen els pins respecte a les micorises és total. El sistema radicular del Pi, amb una ramificació fina i poc desenvolupada, no es permet viure a la natura sense els seus fongs associats. La importancia de la estraçant en la gastronomía, unida a la dificultad o exclusividad de la su recolecció, fa que el preu de la estraçant en el mercat sigui relativamente important. Fins el punt que en estos temps de crisi s'ha convertit en una font d'ingressos alternativa per molta gent en pobles de l'interior d'Espanya. El preu a que s'ha pagar este bolet als recolectors és d'uns 3 euros el quilo, encara que en guanya arriba a pagar-se més del doble i ja en el mercat final el preu pot arribar a més de 15 euros al kilo. el quilo. Lava t'interès que pot adquirir la recollida de l'esclatassant té també un important inconvenient, com és l'explotació excessiva i el dany que es pot causar al fong en els pinars fins poder arribar a desaparèixer. Per aquesta raó, en diferents pobles i zones conegudes pels seus pinars generosos en esclatassants, s'han arribat a establir normes que regulen la seva recollida, lliurant permisos i marcant quantitats límits diàries de recollida de bolets. A l'hora d'eixir a fer bolets, és molt important no collir cap que tinguem dubte de si és comestible o no. Per aquesta raó, encara que la majoria de vosaltres coneixereu l'aspecte d'un escala de sang, així va una xicoteta descripció. Són bolets de peu curt i la seua part més cridanera, el barret, té un color taronja i augment modificat per serpes concèntrics de tons vermells i pàl·lits. Aquesta seria la descripció dels lactàrios deliciosos, perquè el lactàrio sanguiflus és un poc més fosc i amb tons més marrons. De tota manera, com ja s'ha comentat, la millor manera d'identificar-los és pel làtex que produeixen al tallar-los. De jove, el barret es troba enrotllat pel bordes i, segons creix, s'aplana per evolucionar a una forma d'embut. El tamany del barret sol estar entre uns 4 i 16 centímetres de diàmetre. El període de creixement de l'esclat de és aproximadament d'un parell de setmanes, després de les quals pot convertir-se en un exemplar madur de més de 10 centímetres de diàmetre. Però, com és lògic, el ritme de creixement dependerà molt de les condicions meteorològiques i del terreny on cresca. Cal seguir una sèrie de consells quan anem a fer esclar per tal de garantir que fem una recollida sostenible que permeta que, a l'any següent, tornen així. Els bolets s'han de tallar amb un ganivet i no arrencar-los per tal de no destruir el miceli, la part subterrània del bolet. A més, cal agafar-los sense tocar les làmines per a que no s'oxiden. També és convenient anar a fer esclar de amb una cistella i mai amb una bossa de plàstic, per diverses raons. La primera és que les cistelles permeten que les espores dels bolets caiguen de nou en terra segons caminem, de manera que puguen germinar en altres llocs. A més, les bosses de plàstic poden facilitar la fermentació d'es bolets al seu interior i fins i tot l'aparició de toxines. Cal fer el menys mal possible als pinars i a tot l'ecosistema complex del bosc i els seus bolets. Per aquesta raó s'ha d'evitar rascar el terreny amb rastells o altres ferramentes i agafar només els bolets que coneguem i evitar destruir o xapar-ne d'altres. Al voltant de totes aquestes mesures solen haver comentaris crítics o escèptics, especialment pel que fa a portar-s'hi perquè tradicional, tradicionalment ha sigut un poal el que ha acompanyat als buscadors i mai han faltat d'escla en els nostres pinars. En veritat, la qüestió fonamental per tindre un bon any de collita de bolets depèn de les condicions meteorològiques, de les plutges d'agost i setembre, bàsicament, com ja s'ha explicat. Però tota pedra fa marge, i seguir aquestes recomanacions a l'hora d'anar a fer esclatassancs sempre ajudarà a la seva reproducció. Perquè, al remat, el que cal recordar és que un bon buscador d'esclatassancs no és aquell que arriba a casa amb més estelles plenes, sinó aquell que, després de passejar pel Pinar, no deixa cap rastre visible de la seva estància. Després d'aquest reportatge que ens ha deixat tan bon sabor de boca, us deixem amb la cançó del mes, cançó de matinada del cantautor català John Manuel Serrat. ...que ha despertat en fam i busca per entre blat i cibades qualsevol cosa per omplir el pa. O potser el gall que dins la cor canta, la nit és morta i ja es fa clar, la nit és morta i ja es fa clar. Mentre jo canto de matinada la vella ja despertat mullades les fulles del camp d'úfals veí. S'espolsa l'aigua de la rosada mentre que arriba la matinada i el sol que les escalfi fins que les tallin d'un cop de fals Però la testa mullada i fresca per caure a terra massa temps hi ha, per caure a terra massa temps hi ha. Dins de la vila ja plora un nen, per als afores corren no els veus. Serró i la bot a l'esquena i amb un bastó a la mà. Se'n va el pastor i el seu gos d'atura, se'n van cap unes altres pastures, trenquen rius i cabanyes a les muntanyes volen tornar. Surt amb l'aurora que al la sortidora, el camí que de fer molt llarg, el camí que de fer molt llarg. Cap a la vila ja ve el pagès, la bossa buida i el carrer. Tomat aquí de verdures Collides del seu hort La mula sua i el carro crida I la tanca els ulls i somia Mentre que el sol es lleva d'un llit D'alsines alluarenant A les velletes cap en sidetes Cap a l'església van caminant Cap a l'església van caminant I ara jo canto de matina de la mida encara i ara jo canto dematiada Lavillesa du mida. Després d'escoltar aquesta cançó, passem a fer un repàs de l'actualitat cultural de Sella. Àngela Baldó ens explica amb deteniment el concert que la rondalla de Sella va fer per Santa Cecília i es dona els detalls dels concerts de la banda i el cor del 15 de desembre, també en honor a la patrona dels músics. La rondaia va celebrar la festivitat de Santa Cecília, patrona dels músics, amb un concert el passat 24 de novembre. Des de Cabiló Ràdio vam voler interessar-nos per com l'havien preparat i per conèixer un poc més el funcionament d'aquesta agrupació. Amb aquest objectiu els van entrevistar amb Jose, el director. Aquest músic de Sant Joan es diu que fa quasi 4 anys que va dirigir la dondalla del poble i que des del 24 de novembre ha sigut el quart concert de Santa Cecília que ha dirigit. Per a la tria del repertori d'aquest concert i de tot el que fa, normalment busca peces que agraden a tot el món i s'estima més no tocar sempre el mateix tipus de música, ja que hi ha gent de totes les edats, tant en el grup com en el públic. Segons José, no et pots restringir a fer només bandes sonores o només sarsuela o només música popular. S'ha de fer una miqueta de cada. A la rondalla de Sella sembla que hi havia el costum de fer només música tradicional, la típica d'aquesta agrupació, però amb el pas del temps... S'ha aconseguit fer un canvi de repertori respecte el de fa uns anys i la gent ha pogut veure que es pot arribar a tocar qualsevol tipus de música. Des d'esclavellitos, fins a una banda sonora de pel·lícula. Una mostra d'això és la tria per al concert de Santa Cecília. El programa era bastant variant. Hi havia el passodoble torero manolete, un intermedi de la sarsuela a la leyenda del beso, i una polca dels germans Strauss, i xicato polca. Bé, això no és que sigui música tradicional de rondalla, perquè s'hi ha hagut adaptat, però podríem dir que és música un poc més clàssica. Llavors, per fer palets a la diversitat d'esties, també es van interpretar dues bandes sonores, la de Pirates del Cari, i la de la mitjaga El pèl padrí. I a més de tot això, una peça amb ritmes caribents i festius que es deia preciosa. El director ens feia notar que hi ha molt poca música escrita per a les agrupacions de rondalla i que la que hi sol haver és més de repertori tradicional, així que normalment el que ell fa és agafar partitures de tots els estils de música que vol interpretar i fer els arranjaments per a la rondalla. És una faena bastant entretinguda perquè s'han de fer els canvis que necessita l'instrument, s'han de fer diferents papers per a cadascú i a més a més hi ha diferents codis de lectura. N'hi ha que poden llegir sol pa, i n'hi ha que necessiten una partitura en xifres. I després d'aquesta faena més individual s'han de treballar les peces al assatge. I encara que costi, concediu que està content de la resposta dels públics. La gent respon molt bé i el director intenta que tots estiguen a gust i troba que fins ara no hi ha hagut cap problema. El temps de preparació d'un concert depèn de la dificultat del programa, però a volte'n es pot estar treballant un repertori vores 6 mesos. I de tant en tant, si una cosa que ja li ha premis, no acaba d'exir bé, s'ha de deixar per a més abans. El concert de Santa Cecília, per exemple, el van estar preparant des de setembre. Volíem saber també com viu una persona que dedica a la música la festivitat de Santa Cecilia. La seva resposta va ser un somriure i el fet de contar-nos que dur des dels nou anys en una banda de música, així que, encara que celebra Sant Josep perquè és el seu sant, pensa que el que de veritat és músic també celebra molt la festa del món. Finalment, vam voler interessar-nos pel canvi generacionals entre els membres de la rondanya. Al parell de José, aquestes agrupacions s'ho tenen un poc difícil per a atraure la gent. Hi ha hagut gent que ha estat estudiant, però finalment sempre la banda de música acaba sent més golosa, sobretot perquè si sí, s'ha tocat el faro del poble. A més, en un poble tan xicotet com Sella, encara costa més. Normalment és gent més gran, que ja coneix i li tota tot això, la que s'interessa. Des que ell està a la rondalla, recorda que han entrat dues o tres persones, no obstant a banda de captar nova gent, els agradaria aconseguir que la gent que per uns motins d'uns altres han a deixant-se, Però també cal saber que pot començar qualsevol des de zero, perquè hi ha una escola per aprendre a tocar els instruments i el llenguatge musical necessari. Així que des d'ací, animem qualsevol persona interessada a presentar-se un dia a l'assaig o parlar-ne amb algun dels membres i formar part d'un dels col·lectius musicals que tenim al poble com és la Rondall. Amb motiu dels actes que celebren els col·lectius musicals del poble en commemoració de Santa Cecília, hem anat entrevistant-nos amb alguns d'ells. De la banda, vam parlar amb el director Miquel Morales Criment, que precisament ara fa un any que va agafar el càrrec. Encara que el dia dedicat als músics és el 22 de novembre, la banda farà la celebració de Santa Cecília en guany el dia 15 de desembre amb un concert a l'endretia. Pastor és degut a que ja van fer un concert al T 21 d'octubre i necessitaven més temps per a preparar un concert amb repertori nou. De tota manera, a cada poble o societat musical ho celebra de manera diferent i és molt comú que en alguns jocs, com Venidor, s'enjunta Santa Cecília amb Nadal, tot en un mateix acte. Tot i que la celebració es consagra en una santa de la Iglesia, podríem dir que en l'organització de la societat, cada volta aquesta connotació es va perdent més i els músics, realment el que celebren és el seu dia de festa que ja s'ha convertit en una tradició. En Miquel van fer un repàs a les hables del programa previst per al concert. La primera part serà només de peces de banda i començarà amb la zanfàrrea de llibertat de John Williams. La peça va ser composta en 1986 per a commemorar el centenari de l'estàtua de la llibertat de Nova York. Però l'autor és conegut sobretot per ser el pare de bandes sonores de pel·lícules ja clàssiques com la nissaga de Star Wars, Superman, Indiana Jones o quasi totes les d'Esteven Spielberg, ja sabeu, E.T., Hulk, Jurassic Park, etc. Seguiran el concert amb Oregon, del compositor neerlandès Jacob de Haan. Amb aquesta peça ens comenta Miquel que la banda va guanyar el certamen de l'any 99 o 2000 i abans d'arribar a l'intermedi interpretaran Tricks, dos Navarro que és de novel·la i que de més jove va tocar algunes voltes amb la banda de cella. És un compositor valencià que està fent coses molt interessants, segons Miquel. Hem fet un poc de recerca i voldríem recomanar-vos que visitareu la seva pàgina web o en la qual es pot trobar tot el seu treball musical fins ara i on es pot escoltar, saber-ne els orígens i fins i tot adquirir en línia les partitures. Després del descans del concert reprendran amb un passo doble del mateix Oscar Navarro, de qui parlàvem abans, titulat Maria Teresa la Cruz, i seguiran amb la rapsòdia valenciana de Manuel Penella Moreno. En la part final, el cor s'incorpora al concert. Normalment, el cor només participa en la missa, però aquesta volta han volgut fer una celebració interpretant una peça que ja van fer l'estiu en la Setmana Cultural, la banda sonora de El príncep d'Egypte, del compositor Hans Zimmer i Moments for Morricone, amb la solista de veu Pepi Rombo. Per al final sembla que hi haurà alguna sorpreseta d'última hora. Amb el director de la banda vam tractar també el procés de la tria de repertori. Diu que hi ha directors que preferixen fer molts concerts temàtics, sobre autors concrets o tot de bandes sonores. Miquel ens explica que per al procés de selecció de peces en un concert com aquest que gestiona la societat musical ha de tenir molt clar les obres que s'han tocat a la banda en els últims 10 anys, per a no repetir-se. Miquel intenta posar un poc de tot, fàcil i difícil, i sempre en cada concert s'interpreta una peça que la banda no hagi tocat mai. Les novetats d'aquest any, per exemple, són Liberty Fanfare i Crip. Es parla de que la banda pot tocar quasi tot el que ja ha escrit, que els músics estiguin contents i que les obres elegides acaben agradant a tots. Després ja vindria el procés d'ordenar-les perquè queden bé en un concert que és un poc més complicat, i està content perquè el seu gust en la tria d'obres sol coincidir amb en la dels músics. En la banda intenten no regir-se pels cànons tradicionals no escrits, segons els quals, per exemple, els concerts es comencen en un pas doble. Com hem vist abans, ells començaran en una fanfare de metals. Procurem buscar coses també més visuals i encara que a volteu es pugui fer sensació d'incoherència, Miquel ho adueix al fet passional del lloc. La tria li agrada fer-la amb calma i tindre-ho tot previst amb temps. Tantes és així que ja sap el que tocarà en el concert de l'estiu. S'ho agafa amb molta antelació. Necessita saber què ha de preparar, perquè intenta anar sempre a més o perquè al remat sempre hi ha alguna cosa que s'ha de llevar. La resposta de la banda és positiva i així li ho fan saber a les assajos. Just ara, fa un any, que Miquel va dirigir el seu primer concert a la banda. L'any passat encara ho vivia com aquell que està a prova, perquè era així, el guany està més tranquil. De tota manera, diu que des del primer dia ha pres les decisions sense por haver de dependre d'elles i fa un balanç de l'any molt positiu. La llàstima és que amb el procés algun músic hi hagi deixat d'anar a la banda. En canvi, sembla que els privats, i sempre i els concerts acaben sent els que eren avant. Com a músic, viu Santa Cecília com el concert més especial de l'any perquè és el que els músics fan perquè volen, en el qual intenten posar la màxima passió perquè és també el dia dels músics. En d'altres, sempre hi ha una remuneració o un compromís, però aquest el fan els músics per als músics. Representa més el dia que entren els nous músics a la banda, en Guany no n'entrarà cap, però l'any passat hi va haver 5 noves incorporacions. La que ve segurament sí que n'entrarà algú. Encara que en no ser així, normalment els nous xiquets que entren a la banda solen tindre un moment especial al concert en què se'ls dona la benvinguda i si hi ha algun parent, també la banda sol ser la persona que li dona l'instrument. Al parent de Miquel, la veritat és que a Sella no ens podem queixar del plantell de músics. L'altre dia comparaven on hi ha altres casos per exemple la nocia on tenen 50 alumnes a l'escola de música, si ja n'hi ha 25, però clar, és que al poble no hi ha més xiquets. Al remat hi ha un percentatge altíssim de la població que acaba passant per l'acadèmia. Per al director és una llàstima que no tots acaben arribant al final però pensa que el fet de passar a la institució alguns anys és positiu. La banda també farà un passacarrer abans del concert, que normalment arreplega els nous músics i després els músics tindran un xoc. La nostra primera edició ha coincidit en nombrosos events en els que participen diverses de les entitats culturals del nostre poble. Hem volgut parlar amb David, director del cor, sobre els tres pròxims moments d'intervenció del Corc, a més d'explicar-nos el procés creatiu dels mateixos. La primera actuació del Corc la veurem a l'Església el Dia de la Puríssima. El repertori triat per aquesta ocasió, ens explica David, està directament relacionat amb l'estructura de la missa. Consta de les següents cançons. Glòria a o cris de Salperi, que es cantarà en valencià, Kira, senyor, tingueu pietat, l'Hallelujah de Mozart, da pace amb dòmine i amb Per últim, en la missa sonarà la salve tradicional. Exceptuant l última intervenció, la resta de preces són noves per aquest port. En Santa Cecília afegirà a les peces anteriors canti de Gembert, a capel·la. El concert de la banda col·laborarà el cor amb el príncipe d'Egipto, Nomenfo el Morricone i l'esperada sorpresa que ens tenen preparada. El dia del concert de Nadal haurà per primera vegada una col·laboració amb la rondalla, amb les peces, de la suite comercial i nit de pau. David és el tercer director del cor. Aquest càrrec el sustenta des de finals de setembre. És a dir, el pròxim concert que anem a sentir serà la seva primera posta en escena del treball dut a terme durant els darrers mesos. David, com a musicòleg, viu a fons aquesta experiència i ens conta que la proposta de ser director va suposar una mescla d'alegria i respecte a la responsabilitat que suposa dur endavant una empresa com aquesta. No obstant, setmana de setmana mostra als seus cantants les seues habilitats i treballa amb passió cada peça creant una atmosfera de relació harmònica per part dels components del cos. La preparació dels temes que ell tria és laboriosa. Des de sa casa, Pensa, selecciona, transcriu, tradueix i elabora durant mesos tot allò que després els espectadors disfruten en uns minuts. Els plans futurs que David té per al cor estan vinculats a l'ampliació del repertori, arriscant amb temes moderns, i inclou una proposta de ritmes africans per a gener. Com a músic, Santa Cecília és un dels dies més importants de la seva vida i el disfruta amb God. Ens quedem, doncs, a l'espera de sentir tot el que el director del nostre cor ens té preparat per a aquesta temporada, i us animem a sentir un repertori que abarca un ventall de possibilitats des de temes compostos al segle XVII fins les emotives bandes sonores actuals que han preparat. Saps que moltes de les coses que tens al teu voltant o de les que fa servir cada dia tenen a veure en les lleis fonamentals de la física o de la química? De tot això parlarem així, en Camilo ràdio. La pròxima setmana explicarem la relació entre una cosa tan coneguda per nosaltres com les olives xapaes i un procés industrial que cada volta agarra més força com és la desalació d'aigua de mar. Passem ara a la secció dels esports, on Antonio Pérez i David Mas s'encarregaran de fer un repàs de l'actualitat esportiva del nostre poble, centrada sobretot en la pilota valenciana, que és l'esport més practicat pels sellardos. Bon dia, Antonio i David. Expliqueu-nos com en els esports per sella, ara per ara. Bon dia, Laia. L'actualitat de la pilota ens porta a parlar de la Lliga de Perche, competició en la que recentment s'han disputat les semifinals on el nostre club comptava amb tres equips, un de primera categoria i dos de segona. Es dona més detalls, David Mas. Pel que fa, a primera, Sella A va caure derrotat contra la formació de Tibi, superior als nostres tant en l'anada com en la tornada. A segona, Sella C no va poder superar a la formació de Llíber, que va sentenciar l'eliminatori a la partida d'anada. Per últim, Sella D ha aconseguit donar la gran sorpresa eliminant a Muchamer en semifinals i arribar a la gran final que es jugarà en Penàguira el dia 16 de desembre. Respecte a l'escola de piloto, les xiquetes i xiquets han disputat en les últimes setmanes els jocs escolars de frontó. L'equip alevià, format per Toni i Alfredo, han aconseguit passar a la final provincial d'Alacant, que es disputarà el dia 22 de desembre a Tormos, contra l'equip la... d'Orbo. Les properes competicions de l'escola seran Galocho i Raspall. Pel que fa a la Lliga a Llargues i Palma 2013, va prenent forma en quant a grups, categories i equips. En quant a primera de llargues, han hagut molts moviments de jugadors. Pel que afecta al club de Pilota Sella, cal destacar que el jugador Jordi Alemany ha comunicat recentment al club que disputarà la propera lliga amb l'equip de Parcent. Si voleu més informació sobre el món de la pilota, podeu entrar al blog del club de Pilota Sella www.pilotaosella.es, en Facebook Pilota Sella o escoltant el programa de Cabiló Ràdio dedicat exclusivament a la pilota valenciana. Tot això sobre la pilota. Però pel que fa a altres esports, també hem de destacar el paper desenvolupat per Aitana García Bernabeu en els últims anys com a palista de càiac. Aquesta continua la seva preparació al Club Nàutic de la Vila Jojosa i al Club de Piragüisme Port d'Alacant de, de cara a les competicions en aguies tranquil·les i càiac de mar a l'any 2013. I fins a arriba l'actualitat esportiva del nostre poble. Tornarem a més notícies el mes que ve. I per acabar, Pablo García es comenta l'agenda cultural del nostre poble per a les properes setmanes. Endavant, Pablo! Com sabeu, a tenint gran diversitat d'actes culturals i d'oci al llarg de l'any. Anirem desenvolupant-los a poc a poc en aquesta secció. Per començar, el 15 de desembre, a les 7 i mitja, tindrà lloc el concert de Santa Cecília, a càrrec de la Unió Musical L'Aurora i el seu Conj. En acabar, i ja per la nit, la comissió de festes organitza el ball de Santa Cecília. El 24 de desembre, a la set de la vesprada, arribarà a la plaça de Sey el Pare Noel. Com sempre, vindrà a carregar regals per a tots els xiquets que hagin segut bons durant l'any. Després del sopar de la nit de Nadal, hi haurà Baix als Baixos de l'Ajuntament. El dissabte 29 de desembre, a la de la vesprada, espectacular el concert de Nadal. La rondalla de Sella, la unió musical l'Aurora i el seu cor ens donaran el Bon Nadal a l'Església. Al l'igual que els darrers anys, la nit de Cap d'Any la passarem tots junts a la llad tradicional Carpa. Soparem, es menjarem el raïm i farem festa fins a altes hores de la matinada. Tot organitzat per la Comissió de Festes 2013. Com de costum, la Comissió de Festes ha preparat les seues sessions de bingo per als dies de Nadal el 22, 23, 24, 25, 29 i 30 de desembre i l'1, 5 i 6 de gener, podreu optar a tancar l'any i començar el nou any en portant-vos el bingo acumulat. El 5 de gener arribarà als Reis Mags, un any més que regals de regals per als xiquets i no tan xiquets del poble. Tancarem els Nadals amb el ball de Reis. A més a més, no cal descuidar totes les activitats culturals i esportigolúdiques que es celebren a les sales polifuncionals de l'Ajuntament de Sella. Allí, Àngela i Aida, pràcticament a diari, donen classes des de gimnàsia per a la gent major fins a dansa àrab, passant per pilates i manteniment. La Unió Musical en l'Aurora i el Club de Piloto de Sella també segueixen amb els seus respectius cursos de música i piloto. Això és tots per a desembre. Ens trobem de nou el mes de gener amb una nova agenda repleta d'activitats culturals. I recordeu, un poble actiu és un poble viu. Bones festes d'anada a tots. Tot això ha sigut el magazín informatiu del mes de desembre. Tornarem amb més informació el mes que bé, però cada setmana podreu trobar a Cabiló Ràdio un parell de programes específics que s'encarregaran de fer distintes persones del poble de Sella. L'equip de Cabiló Ràdio esperem que us hagi agradat i us desitgem molt bones festes de Nadal a tots.